E, kicho chasomulaiyo kina kinasema huwezi kupokea injiri kama sio maskini wa roho. kupokea injiri kama sio maskini wa roho. Una kwa wako kwamba kicho hicho kina manana kwamba huwezi kupokea okovu kama sio maskini wa roho. Injiri, e. e, okay tuanze kuamani kwa tuanze kwa kuamani katika kitabu cha Matayo mlangu ule wa tano Mstari ule wa tatu Mpema kabisa kwenye kitapu cha Matayo Matayo tanu Kwenyele soma la mlimani ya diwa wazanano Yesu kuso kubiri Neto wa The Sermon on the Mount Lina Matayo tanu Tusome mstari ule wa tatu Anasema hivi Heli Walio maskini wa roho maana ufalme wa mbinguni ni wao. Lazima uwe maskini wa roho ili uweza kupokea ufalme wa mbinguni. Na ufalme wa mbinguni hauji kwa nguvu za mtu mwenyewe au kwa mbinu zake au kwa bidii zake hapana. Unakuja kwa kupewa kama injili ya Kristo inayo. Oh. inatupereka moja kwa mjia kwa mjia songo ni nao selima ok, okay. msali huu moja hautoshi kwamba utibitishe kile kitwa au hile hoja hikusudi iende imekamilika katika famu zetu tuta msali mingine kwa kama kumina tisa mbele na mingine itakawi utamuka tukutoka domo ya bao nema mungu utanifunika lakini kuna hile nilio ya ndaa kwa jiri tuipitie tuwezo kutibitishwa tileandiku bila kuwa maskini wa roho na tusaura mana masikini wa roho Na nitangulia kusema mapema kabisa kwamba Kuwa wa roho inaweza Ikatoka na vile na umaskini tu wa mwilini Yani vimeshikana Kwa sababu mstari kama huo katika ruka e, Katika ruka Mstari ule wa Wa ruka kumina Moja na amini e, Anasema Ruka kumina moja ruka sito e, Anasema Hele oleo masikini, haja sema hata waro Lagini matanya natupeleka kwa mba Wanake vyoote ni sahihi Wini waro huu ni masikini tuomba aturi zoe Lagini pia kukumbusha Na nitangwe kukumbusha badai kwa msa kukumbusha ni masomu Kwa mba kuwa masikini peke yake haitoshi kumpeleka mtu mbinguni eh. Kwa yu mbinguni pia watamotoni kutangia na masikini vile Eh, Lakini vile tukumbuke kwa mba Ili kusuni mtu aweze Kupata wa mbinguni. He mgonya nisome ule mstari tena. Anasema, "Heri walio masikini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao." Wow. Yeah. Ili ili neno ni gani nyingine? Kwamba ufalme wa mbinguni ni wa watu walio masikini waro. Yeah. Kwenye, leo, utajiri wa tutaona leo utaajiriwa mlinini au utajiri wa kwenye fikra, mawazo ya kama hayo. Yanawezo wakuminjima mtu kufu, Kuhuna ufarba mbinguni Hini neno hali kuwanika kwa Kwa bahati mbaya Au hali kuwanika kwa tu Ini mladi lipo tu Aa, Nilikuwa na ujumbe ni nataka kufikisha kwangu na kwa mm -hmm. eh eh E eh, Leo hitu nauna kuamba ni kigezo kikubwa muhimu sana Sio kigezo pekee E eh. Sio kigezo pekee Na tutauna badae kwanza umaskini wa roho una translate au unaleta maana ya unyenyekevu. Eh, wana wa maskini wanakuaga unyenyekevu kwa, e. kwa sababu unye hawana kitu wanachokitaji. Hawana hawajiwezi kwa vitu vingi. Lazima tukienda mbele ya Kristo, Tuende kama maskini wa roho, twende kama wanyenyekevu wa nchi. Nani ananisikia? Na hili somo linatakiwa vile vile Niwe somo la kutujenga katika maisha yetu tu ya kila siku si ongelee ufalme hatima yetu ya ufalme mbinguni. Hiyo ni kubwa. Lakini hata katika maisha yetu ya kila siku imetupasa mtu anakuuliza kitu mjibu kinyenyekevu. Na isiwe ule unyenyekevu wa kiburi. Unamwambia mtu ah sawa. Unajua ukadhani kama ni unyenyekevu kombe ni kiburi tu kimejificha. Anaesikia jaba. Unyenyekevu ni kufungua moyo wako eh kwa pamoja na kwamba umaskini wa roho ambao unye una unyenyekevu ni, ni prerequisite ni ni, ni, ni requirement au ni, ni hitaji kuu ni msingi mkubwa wa kuweza kupokea ufaruwa mbinguni lakini mevile, ni, ni ni ni ni hitaji kuu la sisi kutembea na Mungu katika maisha ya mwilini ya kila siku na kutembea vile vile na wanadamu kwa kawaida. Eh. Kabisa. Ehm Hapa ninachoangelea sio ongelee ni ninasema uweze kupokea injili, uweze kupokea wokovu, sio ongelee kupokea dini. Watu wengi wenye nguvu na deo na wengine wanao wengine wanaenda hata na na bodyguard wana waongoza wana tauni ya mbele wana wanaenda kwenye dini zao lakini hawa endi kwa Kristo sio ngeree habari za kupokea dini dini ni nini ni mfumo wa utawala wa kibinadamu ambao lengo lake ni msingi kwa sababu so Biblia dini sio kitu kibaya lakini dini inaweza kutoka kama kitu kibaya ndio sio vile vile ni kama ilivyo utajiri utajiri sio kitu kibaya lakini unaweza ni kama ukiwa na panga mkononi Panga nzuri unanunua kwa hela kubwa unatumia kufanya vitu vingia au ni lakini unazuka kutumia baye ukaua. Ana nasikia maneno. Wewe <Takani> tujue ni nini tunakiongelea. Wakati mwingine somo kama hili watu wanaanza kuembe eh, mtumishi naona kama unangia vitu kuvielewa. Watu wao hata si wajibu. Wanaona kwana stahili kutakujibiwa. Kwani Yesu alikuwa anamjibu vizuri na nani wewe? Eh? eh na Mafarisayo ni nyeupe lakini zaidi sana mwingine yule mtawala wa, wa Galilaea nani Herode Herode akauliza maswali mengi ma, Yesu akamjibu chochoto Kuna watu wanamuona haaulizi kwa lengo kufahamu na kuelewa anauliza kama vile tu kuku kama kuharibu tu dawa yake ndio mwacha umjibu wakati mwingine kutokujibu nijibu ni nzuri zaidi kuliko kujibu mm -hmm. E Eh tumeona kwenye matayo tatu Matayo tano tatu eh, maskini wa kama kigezo cha kuweza kupata fadhila mbinguni. Tushibitishe sehemu nyingine. Hembe eh, twende katika kitabu cha cha Yohana eh Yakobo zile nyaraka eh za jipya. Baada ya wa Ebrania pale kabla ya Petro waanza na wapili pale kuna kitabu kinaitwa Yakobo. Eh, kwenye kini Jamesi naoto Jamesi nyewe. Eh, yakobo. Mwango wa tano. Mstari wa kwanza nasema. Yakobo tano. Emtuanzi em, yakobo mbili. Eh, yakobo tano. Tunguja badaye. Yakobo mbili. Mstari ule. Wa tano, na wa sita hivi. Yakobo mbili tano sita nasema hivi. Nuguzangu wapenzi. Sikirizeni je. Mungu hakuwachagua. Maskini. wa dunia wae matajiri wa imani na warithi wa ufalme alioa haidia wampendao watu naona kwamba kuna wale maskini wa dunia ambao tumeona kwamba kwenye biblia maskini wa roho ni ni, ni kitu cha kiroho lakini kina usiano na umaskini pia wa, wa mwili amen. eh eh usubu kwa kawaida mwili una tabia ya, ya kuchafua kuichafua roho eh yakobo anasema mstari wa 5 Dugu zangu wapenzi sikilizeni je Mungu hakuwachagua maskini wa dunia wawe matajiri wa imani anasema kwamba akishatokea mtu ni wa dunia imani yake inakuwa inatajirika inajaa Bado ule somo kama hili atalifundisha kwa nini hawezi kwa sababu anajitapa utajiri kakombe atalifundisha hili na wengine woo Kwa, kwa so, neno la kini kuwa neno la mungu ni maana kwa sababu ya neno yao Bali nini? Anasema luguzangu wapenzi skrizeni ya mungu hakuachagua masikini wa dunia Wawe matajiri wa imani na warithi wa farme aliwa waidia wampenda. Anasema mara kwa ni matadi masikini wa dunia wana kuwa matadiiri wa imani kwa wambie hatua kipereka injili hivi kwa sababu kipereka injili hasa ni katika Tanzania ni nime tufunguli katika taina sisi yule ukiena kwenye nyumba kitaji likuwa na ukibatai kwa tufunguli waje kisha tufunguli waje tini utanza kuushuliewa, wa wa wa asante, tunashukuru yule Eh kama una bahati. Eh lakini masikini waro roho mingine mwingine wa, wa, wa, wa, wanapokea sio sio kama oda imeitaguria kuasa kwa baba kuwa masikini sio kigezo cha kwenda mbinguni hata kidogo na mimi nakuombea uwe tajiri wa na wa vile vile kwa pamoja vyote vikupati lakini Dunia hii, mamuhai hae ni hii. Mtu na ni kiwa katika mwini wake, anakuwa hana haja na kristo. Na tutatibitisha. Kabla hata sijia asibitisha, hemu kumboke. Yule, heme mtuende para. Tuende kabla sijia nani. Tuende katika ruka. Tutatibitisha alaka alaka. Mwena nipanguruwe mpango nukone mweka wa mahubiri. Tuwene katika ruka kumi na, na, na, na ruka kumi na mbili. Anasema hivyo. Ruka kumi na Anasema hivyo. Mstari ule wa. Wa kumina saka waambia. Misala kisema. Shambala mtu tajili. Lili kuwalimeza sana. Haka kwanza moyo ni mwake Hakisema nifanyeji Mana sina pa kuyaweka Kiba mavuno yangu Haka sema nitajifanya hivi Nitazivunye karazangu Ni jengi nyingine kubwa zaidi Na humo nitaweka nafaka yangu Yote na vitu vyangu Keisha nitajihambi Uyumutani kwa napambana na vitu vya dunia yake e, Keisha nitajihambi ya misalwa kumina tisa nitajiambia eh nafsi yangu una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi pumzika basi ule umejiwekea eh mafao ya kustafu ya kutosha e, ume huna shida huna shida hera unayo uhangaiki eh ana lakini Mungu akamwambia mpumbavu wewe usiku huwa leo wanataka roho yako Na vitu ulivyo tayari yali vya nani Nivyo alivyo mtu ajiwekea inafsi yake akiba Asijitajirishe kwa mungu Anapapana na utajiri wa hivi Anajikuta amekosa utajiri wa mungu Wewe wame Ime na kuombea na njiombea Tuweze kuwa matajiri wa vyote viwe yeah. Lakini kirahisi ni mpaka huo umeshima neno la mungu melielewa Mingine mutakuwa kama wa ubiri wa pesa wanohubiri wa pesa. Mda wote hapa tu yuko ma, yuko madhabahu ni kazi yake ni ku, ni, ku, ni kugawa pesa. Sijua hata alikuwa amestigereza wapi. Eh, ana pesa. Ulisha unamsikia amegawa neno la Kristo lote, ana sura moja anaweza kaisoma watu akamwambia yule wa arusha, na anambia, mnasema hatu swani kwa maandiko. Biblia, Biblia, Biblia ipi? Afa na washufua watu. Biblia gani? Biblia ile ilisha harifuwa. kwa nyingine mimi anachokwambia mimi yeye huyo nina neno la kweli kuliko la dibia cha la skuala sana <tos> anakuambia wa, waache wa mungu waache waidhi haki biblia waache wa mzdalau waache eh eh yetu tulikuwa kwenye Ruka Ruka Tuleo kuwa pale ruka kumbina mbili turugi nusu ya ruka kumbina mbili nusu yake ni sita Ruka sita mustari ule Ruka sita mustari ule wa ishirini anasema Haka inuwa macho yake haka watazama wanafuzi wa, wanafuzi wa yesu kristo Tusikia na tabia gani Kama diyo wanafuzi wa yesu kristo wa leo. Akawatazama wanafunzi wake a keyioneer to believe and interject, If He's a key ni said that he'd taste for evil because the Abraham is not by using a Vertical So he would say that He na wewe for evil. Because jumba he would wewe. those things that he could Utangulika nazo ni uzi uzi, uzi funga vizuli ugenazo kujibu kuni sisi hata kutoebi hakuna na we kuhani Musa eh hey. haya mama makasi riya kuyote utayani takausi riya kuyangoa taka tumia helikopter ya letu kujibu inguni hakuna wana njia nagera wana njia nagera usijitajirishe kwa dunia usijitajirishe kwa Mungu usijitajirishe kwao semeni kwa sababu nina nina jaha hapana na semeni kwa sababu nina utajiri hapana kwa huku haijalishi kitu kichototi katika hiyo lakini unatafuta utajiri wa Kristo na maskini wao waambia umasikini, umasikini wa ni nini ni kule kila wakati neno la Mungu unalitaka Mimi kwa watu wengine akaa na mwambia jamani mnawote nakuwa tuko huko kwenye Biblia na isoma Na isome tu. Seme nyingine Biblia inasema nyumba ya ya, ya ya ya kina Stefana nadhani kwa ni Stefana. Wako wako lito. Anasema walikuwa they have addicted they were addicted to the ministry. Yani wa, walipata uraibu katika utumishi wa mambo ya Mungu. Eh hey. yani ukwaze mpaka akijiuliza kusoma gazeti na kusoma neno la Mungu neno la Mungu ana queue ndio maskini wa roho huo si uh, labda mkombatia Kristo moja kwa moja na haidhili kumbatiana neno lake eh Nani, na dikopomanya na hili leo Kuwezi kuipokea injiri leo hii miongoni mwa vitu vinavyozuia watu kuweza kuipokea injiri ya Yesu Kristo ni kwa sababu hawana ule umaskini wa roho ndani ya hawana ule upunguo hawaoni walichopungukiwa mtu moja tajira tajiri akamwambia bwana bibi nifanye dini au nimezishika am ni, ni, ni, ni mfanya ni nini, nini, nini? ni kitu kingine kilichobaki nifanye eh kingine kilichopungua ni nini Yesu haka sema Kama umezi shika abu ni nanini sawa, Basi Neda ka uze viyoto Unifuate mm. Jamaa haka sema Ilo, ilo mzee Sema kingina ki gini chua hatuweze kani We wabe lazima nafti zetu Tuziuze Ili kusudi huko wa vitu mingine zipote He eh, eh, Semi mingine haka ni kama muta lienda kagundua hazina Ilio sitirika katika nyika sehemu ambayo hakuna chochote akaenda akauza vyote alivyo na navyo akaununua ile nyika ile kusudi ile hazina iwe mali yake alikuwa na kiu na, wa na, na hazina watu wana kiu na hazina ya injili ya Kristo wana hazina wana kiu na dini zao kwa sababu zinawapa maarufu zinawapa na nguvu Wengine zina wapata exemption yana kuna wachungaji hapa na ma Maa ma, ma, ma, Akiangiza kitu kutoka anji hakikatu ikuoni kinapita ana kitafuta hecho. Mtu wameesha staffa na miaka yake sii wana staffu gini maa kamigake Lakini havui kiri kikiriki nanichawo kiri kikora chawo Kula mzemi mwenye mkuwa pajiranga Nasikia nikua mtumishe siku wengine Lakini kina siku Na kakotika kia, inasikia me staffu miaka mi, lakini nazi makiwe kia watepe, inacho. Anakutana na watana, emisimame ninyo waonde. Una usi chukue kirito kitakatifu ka wapa mbua. Bade wanamona kristo ni, hana chuchote. Of course, tu simu ficha kristo. Watu wenye nja, watu wenye kiuna kristo, wape, eh mtu kutoka katika kitabu cha uh, leo Luka tunai Tuende kwenye luka sita Tuende nyuma kidogo Tuende kwenye luka ne Kuminanane Luka ne kuminanane Na nita isoma Halipo kristo Kwa Kwa, kwa, kwa um, isaya Luka ne kuminanane Nasema roho wa mbwana yuju yangu Kwa maana menitia mafuta kuwa hubiri habari habali njema Yesu Kristi nikuwa natubiria masikini watu gara Hana injili njiri watu gara Masikini Kwa niha hakusema kwa maana Hana menituma ni hubiria matajiri wadali salam Kwa niha alenge masikini Ni, ni, ni kitu kigumu kufikiria na au kukiona kwa mbaka hubiriwe Na kwa niha chagwe kundi mufrani Kwa sababu ari jua hamata hawa itani. <tos> na hii kumpa mjadala, baadhi kwamba ushiria usiende, kitu ni toa au career, da, career. au fani, fani yako ikakufanya upoteze hamu na Kristo. Mimi na, na nafanya kazi na watu wenye faidao kubwa kubwa. Lakini unaona kabisa kilicho je kwenye yani Kristo kwauni ni ni, ni ni ni ni vumbi tu. Eh, lakini wa, waletee somo so linaloitwa eh, coronavirus wewe. Watalala wanalilamba. Eh. Talaa Kuhubiriya maskini habari jema. Wenyewe kuzi, hiri kuna barua siku Kristo metume kuhubiriya. Wewe umo kama haumo umo, una hasara, ni dirudiare una msaliuksu limtasi kama siku vizuri. Roho ya bwana yoyoyo yangu, kwa maana meno tiamafuta, kuhubiri matajiri habari jema. Ni choa choa nika, kuhubiri maskini habari jema. na nikatangulia kwa hasa mapema kwamba kuwa maskini hakupeleki mtu mbinguni sehemu kubwa ni maskini wa roho maskini ni mtu ambaye hana kitu neno la Mungu kwa watu wengine ambao kisha pata mistari yake miwili ya uongo na kweli bwana ni mtukaji wangu ame ametosha usimame kitu kingine huyo huyo sio maskini wa roho eh unaweza kuniambia habari za Yeremia ah sasa Yeremia ni nini hizo hizo ni historia o fundo aí olha eu eu olho wa o meu lakini o o o meu negócio vindo lá que nem guarani junto a gente é o negócio maisha Itacai é guarani é guarani junto a gente guarani somar na questão daquele vai sair a oito Tuyasikie haya maneno Haya maneno yeso nikuwa na yanukuu kutoka katika, katika kitabu cha Isaiah Mnye, Yeso alipo tumia kitabu cha Isaiah kitabu Kwa ambia watu kwa mandi uyu nini mtuma mimi Maneno yake inayasibitisha Hakuwa na hubini njiri yake Isaya stini na moja Mustari wa kwanza Anasema Kule tumaona masikini habari jema Huku haasema nini Roho Ya buwana mungu itu yangu Kwa sababu buwana Amenitia mafuta kwa hubiri habari njema Amin. Huku asema kwa hubiri masikini uh, Injiri Huku asema kwa hubiri wanye nyekevu Habari njema Amin. Kwa mana kwa mahaula wa masikini wanatabia We mukirito nisikiriza ni vizuri Jifunze wanye nye nyekevu eh, We muke Kwa wanye nyekevu Kwa mweza wako Enefiri hatama na unawezi efiri, unyekavyo ni kuwapana zote, lakini kuna upana unanugu kurugomengine, eh, unyekavyo, lakini kuna, ifuonya rudisho, wale watu nasikia si hiyo kama sinano. Anatemea kwenye korido Unamusikia kutokia hapa paka mita miatatu mbali Kwa harafu machi yako angari kinogo Nakisikiti kiko kinaelea elea chini ya kiuno chaki anu. Huyo harafu asubui, Kesho unamukuta anangoza na ni President Worship Huyo ni mdenye kefu Ebu mwulize kitu. eh, Samahani labda ni, ni karani kwenye Samahani dada Unasema ade Bo, eh, Bose ayo Ujiamu siki hame kwaambia ni Tu inji fulja kwa jika Jamani Nasi ukuenye okofu tupe kake maisha ya kila siku Mta Biblia na katika kitabu cha Suweza ni kaubi na tenane Lakini Wakitemea Wakiliza juga miguni mao Unakuinua macho ya kiwa juo kiangalia ni nane ya bayi kwa na nitamani na kika hii. Na akifika mbele hata jiselfi. Aihushe pale pale. Hapa kuna mnyekevu. Hey, siyo mnyekevu. Hei mtusome. Hei msikiriza huwezi kupokea njiri kama. Siyo masikini waro. Mtu wana mnayota ni ambia anatemea na kiatu kinagonga paka. Paka metamia tatu mbali kwenye koli ndo kwa fano Unaambie huyo ni ni, ni mnyenyekevu Ni masikini wa roho Hamna Ni tajiri wa viungo na Ni tajiri wa tamaga Eh e, Johanna Saba Harubaini na nane Yohanna saba Harubaini na nane Anasema ime Johanna, saba, Yohana 7, 48, mstari wa 45, wa, basi wale watumisi wakamwendea waka wakuwa makuwa na mafarisayo nao wakawambia. Mwena habu kumleta, walikua metuma watu kwenda kumukamata yesu. Wale watumisi wakajibu, hajanena kamwe mtu yoyote kama huyo anafionena. Yani si metuma tuwe yule mtu kama ni mtu mzushi na ini. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Ujumbe baru haujawe kutokea kwenye dunia. Tu hivi. deivivit. Tu meru macah ini. Unasikia hari tu awamir. Basi mafarisaiwa kewajibu je. Nini nani memetanganika. Yani tumatuma tu matu mukamati. Meru ni mna supaya import kuamba mana nana ongehamjaya kuasikia. Mana yang metoka ni mesangio kaji. Mana? Niche hari tu kuana. Siapa meru nasikian ujung baru naoh semua. Ana semua. Sebabnya ni nani katika wa kuwa kuwani Ni njia nini mshanda ngi kasa saini e, e, mkoja tuawuliza. Yani wana mafarisa wa ovu, wana wauliza wale waliinz wale, wale, wale maaskari wana wauliza. Ni nani katika waku? Amuaminie au katika mafarisayo Kwanza, ni mleta kuhudanganya kana na, na ujumbwa wajawa mkuu mskia Kristo kiongea neno rachu kiongea. Kama huna kisirani cha Shetani utamabili. Utamabili? Yes, eh, wowo na wanasema. katika wakuu wote wakulu watokanidi watu Wenye wenyejeo mavazi yao yanayowashuhudia know, you know, anasema mimi katika wakuu aliyetokea kama amini je u wao si wanajishuhudia wenyewe kwamba hawako tayari kumamini huu unaungana na ule wa Nde kuminadana eso hako sema nimetuma kwa hugiria Sio nini hamuko kwa sababu nini muna kiri Kwa hakuna liya ni amini Na amini wa Lakini na ni nogo Uwezo kupokea njiri kama sio masikini Uwezo kufurisho kwa masikini waro Usitoka hapo kwa masikini wabwini Kini Kama umasikini wa mwili unakunyima kama utajiri wa mwili unakunyima umaskini wa Bari bali bora uwe wote wewe maskini na wa roho amen okay. eh e mtungemeli um, tunalika katika kitabu cha Mathayo okay matajiri wanajisifu au hawajisifu Biblia inasema katika kitabu cha Efeso mwanangu wa 2 mstari wa 8 na 9 nasema hivi mimi kwa neema kwa ajili ya imani wala si kwa matendo yenu mtu awaye yote asije akajisifu injili inaenenda na mtu kujisifu leo mtu anakuambia mimi niko hapa na wewe nina nina uh, Doctor Filoso, mchungaji daktari fulani hizo kwa nini uanzishe sifa zako Hemtoa injili watu wajue kwamba una una dokta ya injili. Kwa kwa injili leo ito. Thiioni, kwanza nyingine za kufoji. E. Anasema mbe ukola kwa neema kwa Yesu jemani, wala si kwa matendo. Mtu wao yote asije akajisifu. Mzee mkaonyesha mna utajiri wa kujisifu siku. Ngoomba bi, ndio outro lazima tumlinike Kristo. E. Tajiri la nanda kasesa mbwa zangu ni nini nipate pate Tajiri. koka thaji? Aja sebabo wapo. ashkari mjo hap, ni mna tokea na dini eno na usoni nini. Aa, aji ya Yesu Kristo, eh, eh, ai, de acha namazi nawa, mpele daa dapala wa tawafigi ya eh. nde, pata ra ukubasa. Aki ni yure. Yule yule wanamita wanamita filipian jaila ana soma king james mara kwa njia nani kutoka kwa survikaji mwenye sana hii ni tafafano waki alipofika filipi walikamatwa wakati wanani wakaza kuomba kuomba wakato banana bureza kufunguruwa na paul nasiba wakafunguliwa bara walipo nje yule askari aka zangu Tajir apa eh. Mtaio kumi mstari wa kwanza na wanne hivi. mstari wa kwanza na hivi. mstari sana. Hii ni wanafunzi wake wakamweenda. Yesu katika ufarma ukuu. Kuna wanalani wama kwa kuwa mkudu ni ani wanataka wa, u, wa u translate uwe na ukumbi nguni. Quite opposite. eh Ala sewa hivi. Akaita mtoto mmoja, akamweka katika tia wakasema amini, amini na wambia. Musipo ongoka na kuwa kama vitoto hamta kama kamwe katika ufarmu mbigo. E, Tajina na roo ya mtoto mdao. é na mara ninguém liga quando ule lenda na joanésia o homem vai para o faro fazer o puro não tem dinheiro para na para lá e o homem anda a pena o ninguém fica apanado todo o caminho o homem Yani, hata kama anafanya kitu kingine akare, Mungu akareta ujume Anakia achara kwenye hini Mbana sema nisiki Yani, mda wote anateka kusikia kweli Aneno na mungu Lakini joko wakina herode Eee e, e, e, e, e, Mtu fajimu Mujiza kidogo mmoja e, Wanamabia yesu Yesu wako jipu chochoto We musiki Eee Nakina Ibrahimu hakuwa hivyo. Ngo wa mimi tunaweza tukawa Ibrahimu leo hii na Daudi. Lakini inahitaji nidhamu kubwa kabisa ya kiro. Kabisa. Kabisa. Eh. M mm, tena katika pingene kadhaa. Pingene ya kwanza umasikini wa kimwili huweza kuleta umasikini wa roho. Ule tu unaotafuta. Kamba tunatafuta hero wale masikini wa roho. Falu mabiguni wa hapa. Maisha kimiri unaweza ukaleta hiyo kitu. Sio lazima, Lakini kuna uhusiano. Ninisha isema anguanya niisibitishe. Tuende tuko kwenye akobo wakati flari. Tuluko kwenye akobo. Tuluko kwenye akobo wa pili wakati wakati wakati wakwa. Kwanza hile. Zatune akobo. Nwango wa tano. Anasema hivi. haya Hayabasi eni matajiri. Sasa hapa na hangia matajiri wa milinia. Wakawaida. Lieni. Lieni. Mkapike yonwe kwa sababu ya mashaka yenu ya Mali zenu zimeoza na mavazi yenu yameliwa na no no Zahabu yenu na fedha yenu imeingia kutu Na kutu yake itawashuhudia Nayo inakula miili yenu kama moto Mejiwekea akima katika siku za mwisho Hili ni kundi ambalo unaonekana ni na utajiri Liko mbali kabisa li mepishara na farma mbigo Ni ukiasoma Mistari utaliona liko Hoja yiko wazi kabisa Asema lieni Muna mavazi yenu Muna utajini yenu Vina liwa na nono vingine vina liwa na kutu Kwa sema kwa havina Havidumu kuenda katika farma mbigo Kwa liko pamoja na ilini Ruka kumina sita Mistari wa kumina tisa nasema hivi m em em e esse tá já tocando comigo, eu na razão, eu tenho aí tá já tocando comigo agora, esse ninguém que isso aí tá naquele aviso, que coruja eu eu cau minha tisa, cau minha sítua, é o o o o Hatuna wakia, ajiasheme kama ni, lakini yamke ni nini? Aunini neno tu kambaro, bibriyana eh? Kama no la kare na kana no jipi, hoto anenikuwa tu lakini moja kuingiyo funu, mingine koko ni nje tafiawa, eh? Amina, kwa yuko rasa ruhu yuto Ni maskini tu na mbwao anakula vidonda vyake na nini anakula vya makombo yaliyo totoka kwenye miguu ya tajiri yake na alafu una tajiri ambaye mambo yake yako vizuri wanakufa wanapishana huyu anaenda kwa Ibrahimu huyo anachoma moto. Ameni eh, kama walikuwa na imani tofauti nini ni, ni, ni, ni swala lao la maisha yao kimwili tu. Kwaso leo asubuhi nasema ole wewe unlio mata mataji sasa, sa, sasa kwa maana mnaocheka sasa eh, kwa maana kutalia. Eh, kama ana mtalia. Wana kwambie ucheke sasa. Lakini uhakishie kwamba hutalia baadaye. Na niko pamoja Eh. Cheka sasa ina shida. Lakini hutacheka huta sasa. Daudi da alikuwa sehemu nyingine anasema Ni naki eleza kitana kita changu katika machozi Tajiri nikuwa nao lakina nikuwa na machozi pia Musa nikuwa analia machozi mara nyingi sana baada ya dhami kutawala katika safari ya mdiangwani Ibrahimu pia Eh Lakini wanukua fatajiri wa mwini Kwa unazukua tajiri wa mwini Ukika vizuri, ukapata na masikimu. Lakini, usijidangaje, hakuna faida kujidangaja. Kujidanganya ni kujipa hasara. Matayo, kumi na tisa, ishinabili. Tuliona, tulisha isema ili habari. Mtu kijana moja, tajira, hakaenda ambio, haka kimili, haka maukea, haka mbada, nifanya nipate kupata, nifanya kitu gani, haka uzumabili. Asema, unatijuambili. Asema, nizipi hizo, haka maambia idadi, yes, haka asema, haka asema, si izo izo ni msichana yani tano na zana njiu atuni na na akili izo amri zote Sina, na zishika bisto si na si na chochote munga munga wewe okay. ni nataka kweni na zishika zote amri kwa chupi mekuwa mahuna tama mwiacha kama okay, amri dakika sifuri. não kwa pamoja na hora do ramo é em só que em breve hoje quanto não o compra quanto eu na razão eu na matajiri o ano assim Wengi walikuwa ni matajiri wa ele matadire o homem lhe nhe o na unaweza. Bado mifano ya Mweoneo nao atuachache sio wa bandiko lakini kwa habari leo kwa Biblia hasa bado kama tajiri bado kama sikio wa roho akaweza kupata ufalme. Unakina Daudi. Hoja ya pili injiri injili imewalenga wanyenyekevu wa Mungu. Wa roho. Wewe mimi normal ma vita ababa vira potea kwa kasi kubwa sana kwenye wa dunia hii ni kwenye nyenyeke. कि हम तो न तका Eh तो तुम्हों कुछ इन्हों ऐ इसाया हम सीनी न सबा बिभिन्न न सेमा साया हम Kuminatano vipina asema hivi Maana yehe alie juu uyo ni mungu Alie tukuka no mungu uyo No buwana uyo no kristo Aka milele Maereza yote ni uyo uyo Ambaye lake ni mtakatifu e? Asema hivi Naka mimi mahali palipo inuka Mimu asema, mimi mimi nimea kama hali paripo inu na uku wake. Paripo pata katifu. Tena pamoja na yeye aliye na roho iliotubu na kunye nyekea. Nasema mimi sikai na watu wenye viburi na kujitutumua. wewe wabi, vivini mungu wakai pamoja na wambea. Mwenye Mungu akai pamoja na na watu wenye hili. Akai pamoja na watu wenye hasira, na wachungu, na watu wenye uchungu. Wote wote, lakini hapa naongelea wanyenyekevu. Mwenye mm. Mungu, nyenyekevu unaweza ukampiga teke bado asio na chuki. Akakwambia asante. Ndio mm. hey. so, askae mali. Eh. Sasa kati ya kita chama lako, ki Marango wakumina miri kwenye King James imarukuru wa waevos wa Marco Marango Um, David is there for himself, calls him Lord. I'm going to go na the to to the yo Yesu Kristo hanyenyekeu hivyo na watu wenyewe baba kazao. Eh. And when is he then his son said. ni kwa namna ipi basi anakuwa ni mwanai. Ni. Anaendelea and the common people heard him gladly. Common people, common people ni watu wa kawaida kawaida. Hapa katumia anasema na mkutano mkubwa walikuwa wakimsikiliza kwa furaha. Siyo yeye. Common people heard him gladly? What to a wa Kawaii? What to was wa soon a Vieo? What if Skisa is gladly glad we are the what to you up Tanzania, mechanics like Aga si ma fa ana taka piti echo kuhamba porabla wa ngu kuna shuguri hii ni mguaji wa leo haki amina Common people watu wakwa ida uku njema mafarisayo wanajitapa wanasema. ni ni farisa yoyupi aliema ali amii kama yu tuambi moja wapi. lakini anasema. hawa makutano asio jua shelia wamelani wanaanza kuatukana lakini hawa ni wariomamini yesu christ Amina. Amina. Injili ni kwa wanyenyekevu. Mungu anasema wa katika Isaya 57 tulikao kusoma anasema ya watu wanyenyekevu na watu wenye Matayo Ishirini na moja 21 kwenye Marko eh tumeenda spidi na kasi nzuri tu ule wa 32 God ana nimekuleta msaliyo msaliyo kwa una, una ujumbe moja kwa, ukariri, gote, ile concept, ile voja, fasi, kwa voja, moja lazima ukariri ukae lazima uipe mtupu ndugu hata sababu Yohana alikuja kwenu Yohana mkuu na kwa mjumba, Christo, mkuku, gote, waliwa, thariwa, Yesu kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki sema haka yule alikuwa anongea na Yohana alikuja na injili ya haki. Ankuja na ujumbe wa mwa mbiguni. Ninyi hamkumwamini. Kwa nini? Walikuwa matajiri, walikuwa na hawana unyenyekevu moyoni. Eh. "Lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini. Nanyi hata mlipoona hamkutubu baadaye ili kumwamini." Anasema wali watu kawaida wali Makahaba Wabu, watu wa, wa madhehebu na madini yao dini zao na mahekalu yao anasema hawakumwamini lakini makahaba wa taari walimwamini labda walikuwa wasakatonge alikuwa hajua atakula nini kwa sababu analazimika kujenyekea wewe ni kwambie kitu kimoja Yesu Kristo aki anapenda watu wote wafikirie wakuvundio kabisa tusimlazimishe Yesu atuvuee nguo da kutchapa viboko ili kuzidi tuweze kumugeukea tumnyenyekee tu mpokee tupokee ujumbe wake ili tukiwa tukiwa katika maisha yetu ya kawaida bila kupunguzi bila kupunguziwa vitu vyetu. Kuna watu wengine mpaka paka auguwe ndo Yesu. Ah, ndio sio. Yesu baba na naha niliopokea nili, nili gerezani. Kau boleh hapur kuat, adik-adik kuat montuk kuat-kuat. Eh, miba ada, ada tu tuang uku farikinan ini nikan, nikan wana ni mugi okey tu mung. Isu isu testimonis am dia ni kuskiya. Apa ada? Guaji ni kuat biadu gangon eskiya kutoke abali. Nini mesan Kristo kuat na na na na Na wa roho Bina kulazimifu kujangajwa yu vitu, mizuri, yu vitu mm. yeah. Na sana sana Kulisa kisha kundua Unawezo kumye nyekea na ukua na umasikini Warohu ukapokea njiri yake Na ukafanya kazi vile vile. Achana na kukukua kwa kwaifanya kazi Hina kusudiwa hukoi na wengine Hina kukungesea na vitu vyake mm. Vyainje na vyamirina na kupu Lagina kwa na vyamirini Hina viondosha Eh. Anaambia ni roshi. Emtone katika pingene kingine. Ndiocho sema watu wanaona watu mkahama waliba nini? Watu wa nini wakakataa. Tukisoma kwa 15:21. Eh. Aya nyingine nasema watu walio shiba wasio maskini wasio na shida yoyote Kujinua ni kinyume cha ujenyekemu. Ni kinjube cha umasikini waro. E, shibe kuharibu. Kusama katika kitabu, cha Hosea, mlango wa kumina tatu, wanasema. Mlango wa kumina tatu sita, nita kusomea pari. Hosea kumina tatu sita, nasema yu. Kwa kadiri ya malisho yao, kwa kadiri hiyo hiyo, wali shiba. Ayo no matajiri no masikini yao, wali shiba. kwa hiyo walishiba wewe usome kabisa wote ulivyo anasema kwa kadiri ya marisho yao kwa kadiri hiyo hiyo walishiba walishiba na moyo wao ukatukuka ndio sababu wamenisahau mimi kristo na tupende atigunua kwa sababu kuna vitu vinaweza kutushibisha tukamsahau yeye anaviondosha Ili kusudu tuh tuh pati asar aku bazar itu. Dia oh joo meo. Kamu kau rasa nak kau nak naos samae, kau nak tu Mlango mlango Mlango Mlango Sowe kwanzea msara wa kuminambini, misali mingi mingi kathara kini mtapitamu waraka Ni misali kukulia haijifichi Kwanzea msara wa kuminamaja na sema Dihadharini usijia kwa msaubuwa na mungu wako Kwa kuto kuzishika zake na kumuzake na shiria zake Nazo kwa mlu leo Angalia utakapo kuhumekula na kushiba Na kujenga nyumba nzuli na kukandani yake Na makundi yako ya ngombe na kono ya na Nafeza yako na zahabu yako itakapo na kila kitu rituo na choki itakapo ongezeka. Basi hapo mwe wako usiluke ukamsahabu wana. Mungu wako alia kutuwa katika inchi ya utu mamisi. Najima angalia mambu yako atakapo na kupeneka kufanikisha. Mambu yata badirika. Mambu yata kuwa mazulia. Na Nasema usilu kwa jikutuwa sasa umbesahabu. Yuhi. Kuna wa, watu wa, walio na vitu ndiyo wanaungoza kwa kunungunika. Ndiyo siyo. Watu njishipe, no wanaonekana wana mpungufu Na mtua kipata, kitu kimoja nataka pate saba Ani kupa mpunguja na mimi Tujifunze, pipina saba kulidhika na utaua Kuna, kuna faa sana Kwa sababu, tukishiba hiki, tukataka kile Ile mguvu ya kutaka kile na kile na kile Inaondoka, inakume kwa mungu, muna wakumutafita mungu unakosa. Muna nasema katika kitabu cha Tumotheo wa kwanza, mnango wa sita. Muna nasema, hindi wangaribia kumaliza, hatuko mbali kabisa. Tumotheo wa kwanza, mnango ule wa sita, msana wa mpaka wa kumina Tumathewa kwanza 6-17. Nasema. <coughs> Walio matajiri wa ulimengu huu. Wa sasa. Wa gize wa sijivune. Kwa mabie, Kuna majivuno makubwa sana katika utajiri. Kwa ya mbib. Mungu ni kinyume na majivuno Mdungi ya nasewa. Hey, eh mimi. Eh. Hey, hey. Sili chakula. Kwanza kisha kwa tarjiri. Ananda kutuwa orothe. Ananda sili wa onja. Kwa sili hike. Sili hike. Sili that was a pattern that had used to go. Solomon Howe who referred to Mark, I also asked this question for... He said he verwited a LETTER FOR HIS BACKGIF. They don't know why he stays in the leeway, Until they shared Wasi utumainie utajiri usio yakini Usio halisi Yakini ni halisi Usio dumu E Bali wamutumaini mungu Atupaye vitu vyote Kwa wingi ili tuvitumio kwa fra Ima kutumainia dokuwa mini Kipengele cha mwisho Channel cha mwisho Nishasema utangulizi same fra Nakini nakikamilisha Kwa masikini wa mwiri Hakumpeleki mtumbe mbinguni Kuna watu ingine Kuna nadini dini, dini zishawa hikuwepo zina Mavire zina zana Zina tukuza wa masikini kata kwa mba ukishawa wa masikini Ndumisha enda mbingu Kwa ah! minguni kuna watu alio Mwamini yesu kristo Wakamukiri kwa kinywa eh. Sasa vikuwa zo vya kumamini na kutu kumamini Ndeo hivyo vitu kama umasikini na nini Lakini kama umasikini wako au tajiru wako hauja ingiria, hauja kufanya umamini Yesu Kristo, hata kama unu kwa maskini wa kutupa, unangiria una kwenye matope, utakufia huko huko. Mm. Vile vile. Iro vizuri, vizuli. Mm. katika kitabu cha ufuno, mlango, msaizi tuwasuma ufuno tufungi. Peke, ufuno tu. Mlango wakumi nane, msaida wakuminaseta, vina sema. uno na uno wakati utafuta huo Uh, Wakaita utafuta huo Mstari mwana tuwene mbeleki Tuwene kwenye ufunuo Tuwene kwenye ufuno, Sita kumina tana na seba hiyo Sita kumina tana na seba Na wafalme wa dunia Wafalme wa dunia ni ukundi la watu masikini Masikini hao hao Matajiri sinio Na wafalme wa dunia Na wakuu Hawa ndo hasa lengo kubale Hawa ndo kundi kubale nji matatizu Na wafalme Hawa ndo wakuu wa, waku wa mamla kaza dunia Hei no maraisi na mawaziri hao Na wafame Anasema na wafame wa dunia Na wakuu Na majemedali Na matajiri Hei Na wenye nguvu Hawa watu hote ni makundi mawe haena unye Na kila mtuma Sasa anakunja Yani na watuma na wameingia. Mtuma Watuma hao no masikini Na kila mtuma na na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima wakiamia milima na miamba Tuangukieni tusitirini mbele za uso wake yeye aketi juu ya kiti cha enzi na hasira ya Manakondo ni watu ambao wanakuja kukumiwa na Manakondo na tunaona makundi yote wengi ni wale watu wenye viao matangiri bandya medali wa lakini nasema na watu nao wako eh Eh nilikuwa naitafuta u u u kwenye 18 tuoni Eh Ana sema Ah okay si si si vizuri Lakini anasema na Ayo ni itafuti kumina gati, kumina tisa. Itaki kuwacho. Mm. He. Eh. He. Anakuna an, an, tajia watu wenye mamlaka, na masikini, na matajiri, wote, wana kusajia, katika, eh, katika, eh, lileziwa la moto. ee ee kwenye ni angaliye ni Okay, ok nimesha ufuno tuende ufuno eh, eh, sh, ufuno ufuno 20 anasewa hivi ufuno 20 kiisha enzi kikubwa che upe ufuno na yeye yake Chini kakimbia, amba chini ya minguzi kakimbia. Nchini ya minguzi kakimbia uso hake. Na mahali paki hapa konekana. Nika waona wafu. Wakubwa kwa wadogo. Bala nyinga napo zima wakubwa kwa wadogo. Wamanishu watoto wachangwa. Toto wachangwa wanaenda minguli wajemwa mwani. Anaungalia wakubwa ujimamula. Na wali wadogo wadogo watumishua. Watu wasiukua na majina. Watu wamei. Anasema nikaona wafu wakubwa kwa Wadogo. Wame shimama mbele ya hicho kiticha enzi na vitabu wikafungulua na kitabu kingine kafunguliwa Amba ati unichauzima na hao wafu Waka katika mambo hayo yani wanikuwa katika Bile vitabu na matendo ya Kwa mamuta nikua ni mkubwa ni mdogo Kama matendo, matendo yaki ndi watamukumu lakini Matendo ya kiaweza kamukua Matendo ya hukumtu Kina chukua ni injiri Matendo ya na hukumu Matendo ya na hukumu Kwa so, ni nani, hivi, waya nuleze swali jepesikidobu, mtana akitegemea matendo mazuri, akitegemea matendo yake, unadhani ya tamtupa, ya mbinguni, au matendo manadamu mazuri ya kutosha kumpelika kwa munu. Hapana, hayapo, matendo yana hukumu kwa sababu ya kipimwa ya kutupa kwenye jihana. Mungu ya mwambi, imani katika Yesu Kristo, niyo inayokuwa na kumpelika kwa Kristo. ya niko pamoja na hili Kwa tumesha hapa tumeona somo lililosema habari za wanyenyekevu, habari za walio maskini wa roho eh ambao ndio wanaoweza ambao Yesu Kristo ndao hubilia injili. Na of course ina utrisho akimaki tunatumea tuna kazi hiyo hiyo kwao. kazi pamoja na Kristo. Eh, tueleke tu rifanye tu, kazi eh katika mshito wa kila siku lakini tukumike pia nao. Kovu ambao ndo somo no soma ndo msingi wa somo, okovu una patikana kwa watu walioyenyekevu adui wa walio masikini wa roho. Nashukuru hapa Mungu mkuu nakushukuru kwa ajili ya neno hili. Tunasema asante Bwana, ni bariki. Niwafikie wote wanao wa, wa, ambao wanastahili. Wanaolihitaji, walio masikini wa roho, uwezo kukutana nao, tuweze kuwatengeneza. Ili kusudi Mungu mkuu, ni kusudi mapenzi yako, maandalabu kwa kukolewa na ushindi dhidi ya maovu ya dunia hii, uweze kutimia. Bwana tusema asante. kadete na papa na na amen